Je zato što Allah kaže: "Koliko kontom tuhubun Allah fa ttabi'unih, yuhibbukum Allah." Reći ako Allah volite, mene sledite pa će vas Allah voljeti i vaše grijehe prostiti Tako da i to je jedan od razloga što Allah subhanahu znači kada voli ili znakova da Allah subhanahu znači voli svoga roba. Ovde kada vidite onaj ko sljedi Kur'an, onaj ko se druži sa Kur'anom, ko živi po Kur'anu, ko ko naj za kaže Kur'an, ko slijedi poslanika sallallahu alejhi sellem, nek za sigurno zna da ćemo doći iskušenja da Allah subhanahu wa taala znači iskuša tog roba da li on iskren u onoj da kažemo izjavi ili u onoj da kažemo manifestaciji predstavljan ili ili sljeđanje da kažemo islama i zato da znaka isto jedan od razloga ili jedan znakova da Allah voli svoje robove jeste da će im poslati iskušenje kaže Allah subhanahu wa taala idza yahabba Allahu kaže kada Allah zavoli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 Ovdje se spominje isto, e, na ovu temu e, spominje se da je poslanik s.a.l. jedne prilike prolazio pored jedne žene koja je naricala smrt svoga muža, pa se žalila, da kažemo, što je rano umro, što je, znači, što je o, o, napustio nju. Dok je naricala, poslanik s.a.l. prolazio pored nje i rekao je izbiri ja amet Allah, kaže osabori u Allaho robinju, u Allaho robinju,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 Pa joj kaže Allahu, poslalik sallalahu sallam, inna na sabru, inna sadmeti luna. Kaže, doista se sabur ogleda u prvom udarcu. Ti ćeš nakon sedam ili deset dana ili petnest dana prežaliti da kažemo tog svog možda, nećeš više da kažemo se žaliti, ćeš, nego sabur se ogleda u onom prvom znači, momentu. I zato onaj koji je zadovoljen sa onim što mu Allah subhanahu tada znači, poslao, Allah je zadovoljen sa njim. Međutim kako posmatrati da kažemo ta iskušenja. Kaže poslica serbija da haballahu kauman ibtilah. Kada Allah zamoli jedan narodu um, pošalje iskušenja. Kur'anski ajet kaže da kažemo drugačije. Wama sabakum min, min musibati fabima kasabat eydikum wa yafu an kaseer. Kako da kažemo spokojiti? Kaže Allah subhanahu wa taala sve što vas zadesi od musibeta to su djela ruku vaše. A kaže wa yafu an a puno toga Allah prašta.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 Hoće da kažemo kako kako spojiti ove dvije stvari jese upravo a, ono što zadesi čovjeka sigurno su djela ruku naših jer to je Allah spomenuo da je sve što nas zadesi od musibeta, da li to bilo da kažemo siromaštvo, da li bilo bole u tebi, u porodici, u supruzi, u roditeljima, da li ne može čovjek da nađe posao, a, ne može žena da rodi dijete, braća par nemaju djece, svi musibeti koji čovjeka zadese Za sigurno znajete je to je potvrda Allah subhanahu wa taala, "Wama asabakum min musibati fabima kasabt eydikum." Sve što vas zadesi od musibeta to su djela roku vaši. Ee opet druga teza da kažemo, kažu ni jedan e, belaj neće znači čovjeka po, po a da kaže nije zbog grijeha ljudskih. A kaže Allah neće ozlijiti da kažemo taj belaj dok se ljudi ne pokajaju.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 neka vidi gdje griješi I neka se pokaje Allah subhanahu često puta kažu istikvari da kažemo ključ svih da kažemo problema. Istikfar je ključan za svih problema. Međutim, kada se priča o istikfaru, ne o istikfaru kojim mi da kažemo na jeziku izgovaramo. Često puta čovjek kaže esta uferula, kaže Allahu poslednji selam, spomni kada se preko 70 puta u toku dana ili u drugoj predaji preko 100 puta izgovarao istikfar. To je e, istikfar kojim mi recimo posle ramaza izgovaramo, kažemo esta uferula, esta fudla, esta Allahumma ente salam, u minke salam tbarik fi azil jilan wal ikram, mi svako, znači izgovaramo taj istikfar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 nevezano zato. Danas ulema Lema sva se slaže da je ono što šteti ljudima, danas na sigarama ne imate kutljenje, ne pišete to štetno, da kažem pozdravlje, i medicina danas to najviše krije zato što taj lobi, da kažemo, anaj, e, duh, duhanski, da kažemo ti firmi ili ti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 Ili ne mislim na ovo je naj možda najmani musibe da kažemo koji zadesio ummet na Imate veći i musibe ljudi koji ne klanjaju apsolutno. Koji ne, ne, pa, ne, ne paze ne pažen na bez A šart islama jeste da čuje klanja pet vakata namaza. Šart da, ili uvjet da bi čovjek bio musliman, uvjet da bi čovjek išao na fakultet mora završiti, mora završiti srednju školu, srednje obrazovanje.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 Ona ima svoje da kažemo šartove, ima četiri šarta. Ne traži se od umet da k'o samo ist'o, furla ist'o, oni da kažemo ostavlja namaz. Neklanja. Dođe sabah namaz u čezan, odnosno je na jezan, ali zna okolo se klanja sabah. On ili navije sebi sahat da treba na na, na, na poso, a ne navije sebi sahat da treba klanjat namaz. Pa što vidite, taj ni čovjek ona čuje sahad znači, na posao, pa možda klanja kad je sunce izašlo i možda neko ne klanja apsolutno, a neće da ostali, da kažemo posao. Ona, a razlog da kažemo sam hala opskrem tvoje jeste namaz upravo. A ko ćeš da ti Allah uskrati opskrem, da ti ne da pričete u opskremi, ostavi na bas pa ćeš vidjeti da će, da će se, da kažemo kako tekako napatiti nad I stikvar koji se traži, da kažemo, koji je spomenut jeste onaj koji je iskren. I stikvar to jeste sa onim šartojima, sa, ona, da bi Allah primio, da kažemo pokajanje jednog groba. Prva stvar jeste da čovjek kaže jezikom, stol prva stvar jeste da da onaj da je to grije. Odnosno, da eto grije on ne znači nada ima Allah koji će ga kazniti za taj grije druga stvar da kaže stol ferula znači jezikom i treća stvar da ostavi taj grije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 oni vide oni uze njegov mobitel ali on je onaj otišao on on, da bi Allah i ti se pokaju, posle se pokajao što sto ukro jer to je to je grijeh prema Allahu i grijeh prema ljudima neće Allah znači oprosti tebi taj grijeh dok ti taj tu stvar ne vratiš čovjeku znači Allah znači četvrti da da kažemo uvjet da bi Allah primio tebu jeste da ako si uzeo stvar od ljudi moraš vratiti tu stvar ljudima da ti, da, ako hoće da te Allah oprosti taj tvoj grijeh kad se tako čovjek pok, pokaje koz se ti Allah sigrati da kažem onaj uzmiti da kažem tvoje belaj onaj se često puta spomeni uh, ti belaj euh bio sam kod što ovoga ovog jednog odajija uh, on je u, na tom na, na, na istoku sa istoka je dok nije da kažemo ušao u te vode davete da poziva ljude islamu odnosno on je natiralo ga je da poziva ljude islamu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 Evo, opet ćemo se na na, na, na na cigare, na pušenje. E, taj rot, njegov otac je toliko da kaže, bilo mu bitno da on ne puši nikako. I on priča, ovaj Abdullah priča, kaže Allah mi, kaže, mene moj babo zove, pita me gdje si, ja sam otšao, kaže, za prijateljima na, na bazin, zatvoreni bazin, i kaže, pita me babo, pušiš li? Kaže, babo, ne pušim, a kaže, kod mene je cigara u rukama. Kaže, završio sam sa njim razbor, kaže, bacio sam onu cigaru i kaže, skočio sam u bazin. I kaže, to je moj bio zadnji znači, uh, moment kad sam ja mogu na, na svoje noge da hodam. Skočio je na glavu, znači, islobio je, ne znam, nekoliko pršljenova i od tog dana je on u kolicima. Non stop, znači, uh, obišao je sve, znači, doktore, ne, nismo mogli naći, da kažemo, uh, lijeka i dan danas je taj čovjek živ, mlađi je to čovjek, možda nekih 45 do 50 godina, i dan danas je, znači, u kolicima, međutim, on danas poziva ljude. I on kaže, hvala Allah, koji je Mene vratio, kaže, vjeri. Danas sam ja, kaže, na namazu. ne Danas ja ne pušim. Danas, danas on poziva ljude da se vrati Allahom. Međutim, kad su ga pitali šta su tvoje želje, kaže, tri želje su moje. Kaže, da mogu, kaže, past Allahom na seždu. Znači, da ja mogu Allahom past na seždu, on je onako zdrav. Znači, čelom. On u kolicima klanja. Kaže, druga stvar jeste, kaže, moja želja je životna. Da, kaže, ja mogu svojom rukom da listam Korani da čitam. Da niko ne mora, kaže, privrtat, kaže, iz listove Kur'ana, da ja čitam, kaže, sam. I, kaže, treća želja jeste, kaže, da na Bajram, kaže, mogu zagrljati majku i oce. Da ih mogu, kaže, zagrljati, da ih mogu, kaže, pritisniti, kaže, onaj, da osjetim, kaže, uh, taj zagrljaj. Te tri stvari. Mi što je, nikad nećemo se desiti. Ne može, znači, on nema lijeka. Međutim, on je, kaže, hvala lako je dao da se ja vratim, Kaže, da sada vratim vjere, da ne ostani. Znači, danas je na, na, na islamu, od danas je na islamu taj čovjek, međutim, ne pokretan. I ovdje je subhalla pojenta. Uh, I da je, habbe Allahu, kao meni Kad Allah zavoli svoga roba, on mu pošalje belaje. Međutim, uh, malo kosa, da kažemo, tih belaje, kad mu, kad mu, kad mu dođu ti belaje, kaže, kaže, pa ko bude zadovoljan sa tim, kaže, Allah će biti zadovoljan sa tim, odnosno, ko bude razumio zašto mu Allah poslao taj belaje. Koč Allah da se ti vratiš. Allah te neće dva puta kažnjavat ako se pokaješ od tog grijeha. Ono kad si imao grijeh pa te la poslao belaj, Allah te neće dva puta kažnjavat. Ali ako ostaviš, ako budeš ustajao u grijehu, za sigurno znaj da će te onda Allah ponovo kažnjavati sve većim i većim do kaznama, Nekad Allah subhanu tala ostali čovjeku do sudnjega dana. Blagoli se onome kome Allah pošli da kažemo belaje na dunjalku, pa on shvati da je to zbog njegovih grija pa se pokrej pa ostali taj. On je da kažemo primio povuku zbog onoga što mu Allah subhanu tala znači, daje, daje na dunjalku. Što, mu, što ga kažemo na dunjalku znači da mu Allah subhanu tala znači, ostavi to na hiret.